Memòria La nostra gent s'explica Berenguer Vallesté Bé, que a, a Sant Sabrià, amb una d'aquestes cases, que n'hi ha tantes, sort que la propietària m'ha vingut a cercar, <ríe> a Sant Cebrià, A mi, Tepull. bon dia. Uh, bon dia i gràcies d'acollir-me a casa teva. Amb ple. Uh, és una casa construïda per vosaltres, aquesta, sí, eh? Que sé, sí, aquesta sí. A Sant Sabrià Vilatge, eh? El, sí, al poble, sí. Abans d'això teníem una casa a la Torre d'Albisba. Vaig viure 15 anys a la Torre d'Albisba. Uh -huh. Una casa que era una... Um, el celler de l'avi que tenia paia i tot això ple de coses, doncs ens van donar això, quan era petit el meu marit, i nosaltres vam fer una casa. I aquesta casa la meva filla la va voler, doncs li vaig donar-me, ja érem aquí ja, eh, a Sant Sabrià. Uh -huh. I molt contents que, que la volguessi, uh -huh. perquè és una casa... De, de, dels avis sí. que, que era pas una casa, eh? que era un seier doncs un paier, diguem, i que nosaltres vam fer una casa en el món de la gent que us ocupa de la defensa, de la promoció de la llengua i cultura catalana, diu Sant Sabrià i diuen diu Mite Pull sí. És la, sí. ets la Sant Sabriarenca sí. abans ah. era la Torah que deien la Mite, sí. la Mite fins i tot mite, mite, Mite Pull mite. Sí, ah, participes molt activament, en parlarem sí. de, molt activament en, mm -hmm. en la vida cultural mm -hmm. de Sant Sabrià Presidenta de la xarxa sabrienenca, també dels amics sabrienencs, però, primer de tot, parlem de la família per saber d'on véns. És a dir, avis, pare, mare, tot això. D'on vens tu? Jo de, de Sant Llorenç de la Salanca, vaig néixer a Sant Llorenç de la Salanca, d'un pare que era de Sant Llorenç de la Salanca, que se deia Sanyes, donc un nom de la Salanca amb tot el que pots imaginar de la Salanca, un país de, de Sanyes, doncs és el meu nom i sóc molt orgullosa d'aquest nom perquè ho porto a dintre també... Eh, un paisatge de sanyes un poc dur, saps? Un poc diferent d'aquí, perquè quan vaig arribar aquí a la Torra vaig trobar la gent molt diferent. Perquè una sanya què és? Una sanya és un lloc de, de senils, de, de, de, de, de plantat de senils, sí. i de, de, de, de, de, de, un, una terra un poc dura. Sí. Doncs ja, un paisatge amb un caràcter mm -hmm. un poc fort. I a Sant Llorenç hi vas viure fins a quan? Fins a l'edat de 17 anys, 18 anys. Després vaig conèixer el meu marit i vaig doncs, van fer el camí tot dos. Ja. Molt jove, doncs. Sí, sí, sí, érem estudiants. Vas espavilar molt jove. És el moment també que ens descobrien catalanistes i tot sí. això. Al mateix moment, tots dos. A Sant Llorenç tenies al mar eh, com, a, com a lloc d'anar de...? No, no. No, no era present no. en la teva vida, al mar? No, al mar, sí, perquè a l'estiu anaven a treballar al mar per guanyar sí. quatre, quatre diners, però al sí. mar no. I fins i tot anaven pas al mar, saps on anaven? A l'estany. Això, això era, era la meva infància. Anar a l'estany a eh, recollir eh, moscles i tot el que hi havia a l'estany a l'època, era, era fantàstic. Jo m'agradava anar a l'estany uh -huh. i teníem casetes, l'oncle tenia una casa veia allà i fèiem... Uh -huh al mig de les mosques i mosquits vivien així, era genial. Era un estany encara ben viu, no? Ah, molt viu, sí. sí, sí. Molt canviat. viu. I tota la gent anava a l'estany, no anaven pas al mar. Sí, clar. I no? Al mar... Al en... mar era una cosa, sí, sí, pels turistes sí, sí. o què? Uh, o oh, no n'hi havia uh, de turistes? Era el despert del, del turisme. Del de, començava, tur... sí. començava i fins i tot... És... Uh, perquè vaig mancar un any a casa perquè vaig malalt i vam posar en una casa per, a... per a això. I quan vaig tornar el meu pare, que em va dir, vine, em vaig a com ara que fan que fan del nostre país, em va dir. I em va portar al Barcares i jo vaig plorar tot així. Se passaven les coses, tenies un sentiment i no tenia la consciència ben clara. Em va posar la consciència molt més tard. Però I què passava al barcarès? Ja com m'ensenyava coses. I, i què t'ensenyava aquí? Què es veia al barcarès? Es veia que la transformació... tot canviava, que fins i tot l'estany canviava. O havíem fet cases i tot això i no podrien més anar a l'estany a reculler les, les moscles i tot el que fèiem. La vida, la vida canviava d'un cop mm -hmm. d'un cop i volta per mi. Abans ah, de tornar cap a la família, fèieu bullinades... Em saps fer de bollinades? Oh, mon pare s'ha sí, no. no. oh, mort ara, però ah, sí. és ell que ho feia. Ho feia ah. aquí a la, al pati de la casa, sí. tenia un, com se deia, un, un un safareig un gros safareig, i aquí a dintre el veia preparar les, les anguiles amb les mans així, i la sorra, a netejar les anguiles. Sí. Uh, això, de, de, això sí que fa part la de la suportura. La flaire de la bollinada la deus tenir Uix, encara present, sí, no? Sí, sí, i encara cada any anem amb la meva associació a menjar la bollinada a casa d'un company que era Santipòlit, Santipòlit, sí. dins aquí, dins la, les, els anils i tot, i, i ell... I, i, i... I les anguiles els pescava a vosaltres, el pare ho pescava? O no? Uh, no, no, no, no, ell no pescava. Ah. Ell era pagès, tenia vinyes, ah, tenia barricocs, tenia coses així, no pescava, anava... És un company d'ell que, que venia i li portava les anguiles. Bé, doncs ja sabem que el teu pare era pagès. Pagès, sí. D'on venia el pare? De Salanca. Del Salanca. Sí, sí, I l'avi era... també? I sí, l'avi també. Mm. No el vaig conèixer, però sé que eren tots de la Salanca. La família Sanyas és de la Salanca, sí. de Sant Llorenç de la Salanca. Mm. I la mare? I la mare ella venia de, de Puntellà i la història de la meva mare la vaig descobrir sola, perquè em vaig qüestionar. M'he a em deia com? Que la mare vol sempre parlar més francès que el francès i vol esborrar fins i tot el seu accent. No ho entenia això. I teníem cosins. Tenim cosins que venien d'Espanya deien això a les poques, eh? i d'altres ple de cosins, que érem més francès, era una, una família un poc es pas, estranya, perquè n'hi uns que eren molt catalans i els altres molt francès, i per tant, era la mateixa família. I jo no ho entenia, però després vaig entendre. Uh, vaig descobrir que el meu avi, um, havia nascut a un poble al costat de Figueres, que es deia Sant Jordi dels Baix, que va entrar a França cap als 15 anys, que va fer la guerra de 14, no sé pas si s'ho va engajar, eh? no sé, però va fer la guerra de 14 i va ser ferit en aquesta guerra. I després, bon malalt i tot això, eh, li van donar una feina, perquè feien així, doncs li van donar la feina de, amb la meva àvia de guarda barrera a Corberra les cabanes. És aquí que va néixer, va néixer la meva mare, aquí, a Corberra les cabanes. I després, bon, la vida va anar, érem gent pobre. I la vida va anar, i després, va... segur que no sé la França com funciona, però per agressir a la gent que va fer la guerra i no sé com saps el sentiment d'això. I doncs van eh, decidir d'ajudar de, de el, el fill, el més gran, i de donar-li una beca per anar escola. I la meva mare, ella tenia 8 o 9 anys, i ella no va a escola, va anar a la feina. I això eh, va ser per a elles, això m'ho va dir, una injustícia total perquè, bon, ell també tenia la capacitat de no escolar i tot, perquè va prendre quasi sola a llegir i tot això, i la, la veia sempre llegint i em deia, vull pas escriure perquè tinc poc de fer faltes. I mi no, mama, no em fas faltes, però ell no, no volia escriure. Mm -hmm. Bon, voilà. Doncs ell va aprendre això i va trobar això una, una gran injustícia. Doncs, no, a la casa no teníem el culte de la França ni no sé què. Això no tenim que el meu oncle, ell ho tenia. Va fer una carrera de de militar, i doncs ell, als cosins, els hi va donar això, la, la França, la França, i per ser ben educats, havies de tenir l'educació la francesa, és per això que la meva mare sempre provava d'amagar el seu accent, perquè era difós dins del seu esperit, i això ho vaig entendre després, i vaig trobar això, ah, no, no m'agrada, això ho voleu dir, donar l'orgull de ser catalani, punt final, perquè què amagar de ser el teu origen? És pas perquè el teu germà et te diu que no tens una bona educació, que has d'educar els teus fills així, que les, les de, de, saps. I era, tot això era difós, ho vaig de entendre bé. més tard. Eh? La teva mare va treballar de ben jove, doncs? Molt jove. Què feia? I bé, és així que va conèixer el meu pare perquè treballava a la carnisseria Gosa, a l'època, Sant Llorenç de la Salanca. Doncs feia l'endrés i el netejar i tot això. De, doncs era una feina de pobreta d'ell. Mm. Eh? Doncs, I quan van encontrar el meu pare, era el fill de vinyater i tot, una família un poc més, saps? Bona. Voilà i fins i tot la gent, jo, jo sé que dins la família n'hi ha que se qüestionar per saber si la meva mare havia estat interessada o no sé què però jo sé que la meva mare i el meu pare s'estimaven molt bé. fins a la mort doncs era, era per a mort no per a altra cosa Quan canten les oranetes a trenc matí quan el sol tot just desperta El volant i s'agallet i la cuca per escat. Com veiu l'aixalat, no s'adur, no està quiet, si no fos l'atres. Ja n'hi ve, compropeja el mercat. L'impendesa Sant Llorenç de la Salanca, doncs, l'escola Sant sí, Llorenç, no? Sí, sí, el Sí, el col·legi. Sant Llorenç. Sí, i sempre eh, el, el sentiment de, de pertany a... perquè mon pare i ma mare parlaven català en tres, a nosaltres no. Era pas prohibit, però jo no, mai no vaig sortir ni una paraula en català fins a l'edat de 15 o 16 anys, no sé quin, quan vaig començar, però no sabia ni tan sols una frase en català, i els meus germans poc, ni una. Eh? I encara avui potser el, un dels meus germans que treballa amb mon pare sap parlar un poc català, uh -huh. però els altres ni, ni una frase, res. Perquè entès molts germans. Set. Som set. Set. Amuixos, set, som set, amb som set. Tres nois i quatre, quatre, quatre noies. noies doncs això sóc al mig, així, és com un pilar, saps? Potser que també he agafat aquell... Sí. He agafat això com, com ser el pilar de la casa i he de portar també aquesta catalanitat per a tots ells. A Miti Pull, la teva infantesa va ser Sant Llorenç de la Salanca, mm -hmm. l'adolescència també, i és sí. quan et cases que te'n vas. Que me'n vaig, de sí. Llorenç, mm -hmm. De Sant Llorenç, de Sant Llorenç que et queda? Quin record et queda? Ha, què em l'Estany. L'Estany, sí. I el sentiment de... Va ser una infantesa... Feliç, tranquil·la, bonica? Feliç perquè hi havia germans i tot això, tranquil Bé, m'hi questionava ja a l'escola, a l'escola primària, perquè tenies el sentiment de ser diferents per aport, per exemple, a unes famílies on, per exemple, el pare era metge o no sé què. Aquí el pare parlava pas mai català i tu deies oi, són pas catalans, potser, no sé, bo, per tant, eren. La diferència era aquesta, que els teus pares feien part d'un grup, el grup on parlàvem català i potser que gent pobra o no sé què, o pagesos només, saps? I que això no existeix. Ara pot ser que són fins i tot els intel·lectuals és d'aquí que, que va reneixer el català dels intel·lectuals i això me'n vaig a donar jo després. D'on vaig també l'orgull de de i això, mm -hmm. perquè i de dir al meu pare, veus, tu saps per al català quina, quina, quina sort i tot, mm -hmm. veus. Sempre de les donar l'orgull d'això i, no, i no de pensar que som d'una classe inferior, mm -hmm. perquè no tenim l'educació a la francesa, evidentment. Aquesta descoberta de la catalanitat és progressiva o hi ha un declic molt indeterminat? Un declic, sí. hi ha hagut un gros declic, perquè doncs tenia uns cosins d'Espanya, de, deien a l'època, que venien a casa i a moment donat se van estar aquí al país, en l'època de Franco van venir a treballar aquí i van quedar aquí fins a que Franco sigui mort i els sentia parlar amb els pares i tothom parlava català i per tant jo pensava, bé, venen d'Espanya i, i, i sé si pas perquè jo l'Espanya la coneixia Uh, perquè el meu pare feia venir colles a Andalusia per fer les, les, les bremes. I quan era petita, això era exotisme per jo, l'Espanya, anava amb els, els espanyols, els a veure, els a mirar quan menjaven i tot això, a la nit tocaven la guitarra i feien música i tot això, s'estaven al costat de casa nostra, tenia una caseta costat de casa nostra on podia compartir aquest moment i per jo era l'exotisme, un, un país no sé que coneixia pas i fins i tot és així que vaig voler aprendre el castellà i quan em va donar el diccionari a la Sisena, que me'n va regalar un diccionari, era un diccionari espanyol-francès. I vaig passar tot l'estiu amb aquest diccionari a prendre mots i més mots per, a, per arribar a les bremes i els hi di unes quantes coses, compartir, saps? Bon. Sí. Però me deia, la, la, la tia que veia d'Espanya, ella no parla espanyol, mai l'havia sentit parlar espanyol i mai l'he sentit parlar espanyol. Eh? I doncs parlàvem amb els pares. I un dia li vaig dir a la tia Enriqueta, li vaig, dir, li vaig demanar en francès, evidentment, perquè li parlavi pas en català, li vaig demanar com és que ella, eh, eh, si ella venia d'Espanya, era espanyola, li vaig demanar, i se va empipar, pobre de jo, li vaig dir, tu has dit una grossa bestiesa, em vaig dir, collons que no som espanyols, som catalans, i dir, merda, són bons paracels, i <laughs> és aquí que vaig descobrir que em va fer un declit, sí. i vaig dir, fins hi ha una cosa que no sé que no m'han perquè a casa t'explicaven en res, ni de política, ni de religió... Aquí ni de quants anys que... tenies? Aquí, pff, era petita, eh? no ho sé, eh? potser 10, 2 anys, 12 anys, no ho sé, va ser un declic. Ja començàvem a qüestionar, la mare tenia un comportament especial. El pare no eh? era, jo és, parlava català, punt final, amb l'accent ben de, ple de pedres a la boca, saps? i això no, la mare, la mare I, i així que vaig començar a me'n qüestionar, a demanar coses i tot, m'explicaven pas massa, veia l'actitud de l'oncle que ell volia ser francès com francès, i deia-me, què és això? Jo me sentia bé casa amb un pare i una mare que parlaven català, i tenia ganes de, també de parlar català. I, I, i doncs amb, aquest, amb totes aquestes qüestions vaig arribar al liceu Jean Lursat, doncs és aquí. I aquí que començaven a donar cursos de català en opció, evidentment. I és aquí també que vaig sentir a parlar, per primera vegada, de la família Grau. Em van dir, tu que t'interesses el català, una noia em va dir, coneixes una Grau? Era pas la Daniela, penso que era la seva germana. Ella saps el que fa? I vaig dir, no. I bé, ella, si li diu un pas Grau, no contesta. Ah, això vas trobar això bé, tu. I bé, te rogui, vas dir, perquè se diu Grau. Jo també volia, a l'època, 100 anys. 10 anys. Ah, va, bon, després m'han dit que va, va canviar de liceu, doncs no, no la vaig conèixer, la vaig conèixer més, més tard. Voilà. I déjà, bon d'ell, ah, hi ha unes altres que són conjòques, que potser que els agrada el català i s'hi si ha més coses. S'havia per res, eh, ni de política, ni de res. I vaig entrar al liceu i vaig voler, doncs, aprendre el català de seguida. Déjà per el que diguem amb mon pare i ma mare mm. per ensenyar una cosa que bon t'imagines, ens diem a en anar català a l'escola? Mm -hmm. doncs sí. quin professor tenies aquí al liceu? es deia Susanya. Susana es, sí. i és ell que em va fer conèixer també el... ah, ell posava el disc que per exemple, bon, fèiem el curs de català vaig descobrir Josep Sebastià Pons i tot això, sobretot eh? i, um, i uh, a la fi del curs per, uh, voilà, per, uh, per passar un momentet ens feia escoltar Lluís Iac. I és així que vaig descobrir Lluís Iac i que vaig començar a conèixer l'estaca i el símbol de l'estaca i tot això i vaig descobrir l'història política de, de, de Catalunya Sud i tot això a través d'aquest home que ens feia escoltar Lluís Iac perquè era prohibit a Espanya i tot això i, sí, no, no, I no, vaig no... descobrir els anys uh, 69 69-70. produce a S'havia passat el maig del 68 sí, aquí, sí, a tu et va... Sí. Ah, una... això, déjà em va despertar l'idea que, que teníem drets, perquè al 68 eri al col·legi a Sant Llorenç de la Salanca, i me recordo que els, els, profes, els mestres, professors, van venir a nos dir ara teniu el dret de participar de participar al Consell de Professors per defensar el vos, el, els vostres companys i tot això i per proposar coses. I de seguida em vaig presentar, vaig dir ah, això m'agrada, això, això vull ser. I doncs els companys em van elegir de seguida perquè ja segur que tenia Uh, força que... Ha sigut sempre un líder, més o menys, no? Ah, uh, sí, m'agrada, sí, sí, sí, això sí. T'has perquè... avançat als altres, vull sí, dir. Sí, sempre, sí, sí, a, a la família, sí. a dintre de la família i a fora de la família també. Sí. El ha... poc que s'ha fet, el sí. poc que s'ha fet, bon, vull compartir i vull avançar les sí. coses. Aquí, al 68, doncs, notes un canvi? Ah, oui. sí, sí un canvi, i doncs aprofiti el canvi per... Sí. per i, i me recordo que a l'època eh, eh, eh, també eh, ja eh, començaven a parlar de, de què eh, hem de compartir les coses amb els homes, doncs hi havia una una noia que havia de se presentar i un noi, i el noi va ser un noi que es deia Ibarz, que jugava ja a l'USAB, també va ser, saps, amb l'USAB, tot això feia tot un conjunt també, doncs ell jugava a l'època a l'USAB i li vaig dir, tu vine amb mi, ja, jo me diu, jo vull pas parlar, i bé jo parlaré, li deia, sí, no t'enfagi. I, I això de, de, de proposar coses i de defensar, per exemple, els companys que no podíem fer o no sabíem fer, això m'ha agradat molt. I és així que vaig començar a despertar un poc, diguem, a la política. És, un, sí. és una manera de, de, de se'n polititzar, de, també. De passat al liceu vas a la universitat? Sí, vaig a l'universitat, Primer vaig, segueixo el meu marit, que és a Ciències Polítiques, a Tolosa. I, doncs, passo un any a no res fer allà, sinó a, a cercar els companys catalans per compartir coses i anar a les manifestacions de tota mena, de, dels pagesos i de tots, i fa. Passo el temps en això, sí. a participar a les manifestacions, i, a, Toulouse, a, ja. a Tolosa, a Perpinyà, per tot arreu. Sí, sí. I sobretot a l'època hi havia moltes, moltes manifestacions de pagesos, i per mi era representar també el meu pare, d'anar allà, i bon, els meus pares no sabien tots els que feia, perquè si no haguéssim tingut pou, però n'hi haguéssim. I també, sí. al mateix temps, ja de ja, als anys 70, un dia, ero a Perpinyà amb el meu marit perquè ja ens coneixíem, i uh, tenim molt sentiment de ser catalans i de, i de voler fer coses, eh? per, per això ja tot dos, eh? ens vam despertar al mateix temps tots dos, i um, un dia al carrer a Perpinyà, ens passejant, veiem una manifestació de catalanistes amb les banderes catalanes i tot això, sí. U, dic, Ai, i ens hi posem, ens hi vam posar i aquí vam començar a conèixer Maiol, Raura i tota aquesta gent que, voilà i no sé pas quina manifestació feien i és aquí que vam començar als anys 70 eh, a militar perquè vaig, doncs, els vaig conèixer i contents de... de, de, de, de, de perquè eren només gent intel·lectuals de Perpinyà i tot això, que parlaven de coses que jo uf, no, no en teníem fins i tot. Parlaven de trotskismes, de leninismes i d'això. Això no en entenia res. Mm -hmm. Jo venia d'una família de pagès. Coneixia els problemes de la, de la vida de cada dia, de la vida quotidiana, de la gent d'aquí. Doncs eren mons diferents, eh? Mons diferents, però me deia... Me, em, ens hem de, de quedar amb ells perquè avançarem amb ells. Tenia el sentiment que to, sols podíem pas fer res. Trobar... Encara tenia pas la noció de que podíem fer coses al nivell associatiu. Encara no això, perquè hi havia per res aquí. I vas trobar la manera, doncs, de treballar amb ells? Sí ells que eren intel·lectuals, i, que intellectuals i, al camp... i proposaven coses perquè vam fer coses i més coses començaven a parlar de l'escola en català de les brossols, vam fer les 6 hores de cançó catalana fer venir la gent que no podien cantar casa s'asseben en Catalunya Sud tot això hi vaig participar vaig participar a totes les manifestacions i tot vaig participar a les pintades jo vigilava i què, què pintàveu? pintàvem a l'entrada oh, els, els, els, eh? els noms dels pobles en català i tot això i jo tenia pas cap sentiment de fer coses prohibides, t'ho dic eh? cap sentiment de coses prohibides recordi que va haver-hi una nit uh, històrica on es van canviar molts noms de pobles i vas participar en aquesta nit sí, en o va ser una altra, però, una, una, una altra sí. en, en, en moltes vaig participar en sí. aquesta no sé però bon, jo sé que em posava al cor d'un carrer em deien si veus un policia una cosa així crides, fas coses tenia una pou, però ho feia perquè no sé pas, cal fer-ho. Mm -hmm. Doncs uh, la gent ara veuen Els hi dic, veus el, el nom de, de, del poble en català? Te sembla normal això, però a la meva época era pas normal. Eren coses, encara feien coses prohibides, mm -hmm. però jo no tenia aquest sentiment de coses prohibides. Uh, moltes coses que hi ha actualment mm -hmm. de català, de cultura catalana, venen d'aquell temps, sí. les escoles catalanes... Mm -hmm. Les associacions, totes moltes les associacions. associacions, moltes, moltes, moltes. I de gent, i de gent, i de gent que ens retrobaven en aquesta època, mm -hmm. perquè la gent que ara fan dins les associacions, mm -hmm. tinc ple d'amics, que tenen una certa edat, i encara diuen, no ho puc deixar perquè si ho deixo, jo també tinc aquest sí. sentiment de, de, de ser sempre al motor, perquè si tenim poc de, de deixar, proposem a gent, però és es difícil. Escols les catalanes, la ràdio, mm. editorial Tribucaire, mm. la llibreria catalana, mm. sí, la nova cançó mateix també. mateix temps, van fer tot això, al mateix temps, van fer mil coses al mateix temps mm -hmm. jo penso que vaig ser una de les primeres dones també a parlar a a l'època era una radio pirata amb el Manzanares portava totes les coses per fer i anàvem en un lloc canviàvem de lloc i no sé què i jo sempre feia les coses que me mm -hmm. demanaven perquè me deien tu saps algunes paraules en català podràs parlar de sap i no sé què és això que vaig sí, fer sí. i ho bon, cal fer si n'hi ha pas ningú que pugui fer sí. i has d'anar mm -hmm. sempre així aquest... aquest uh activisme o militantisme dura molts anys? Dura la vida, penso. Eh? No, però ah, amb, per tu, amb aquesta gent... Ah, amb aquesta gent... Amb aquesta amb aquesta gent, gent... Amb ah, aquesta sí, sí, sí, són sí, sí, sí. sempre amics. de Dura. Uh, per exemple, després uh, vaig... De, de primer vaig... Uh, vam anar, van, van ser a l'ERC. Després van canviar, van seguir els companys i per acabar, Unitat Catalana. la Unitat Catalana um, va... va ser va ser molt important l'unitat catalana al principi, vam replegar molta gent, les primeres eleccions que vam fer amb l'imatge del senyor Barrera va ser molt important, vam tenir un èxit al nivell català potser que era l'imatge d'aquell home, no sé pas. I aquesta unitat, és el nom d'unitat que em va agradar molt perquè sí, sí que vam arreplegar va molta gent. Després ja, ja va haver-hi les eleccions a Perpinyà i vaig participar a la campanya de l'AlduI i, i vam veure una evolució a nivell català. I els anys passant aquesta evolució es va un poc parar i jo, jo jo m'he deia, um, o bé fem política o bé fem associatiu, una unitat catalana semblava que era només una, una associació de gent molt simpàtics i tots que, que fèiem més associatiu que política. Doncs, en moment donat vaig dir, bo, has de triar. Aquí fas pas política, fas pas més avançar les coses, d'on tria, um, tria el teu camí mm. i li triat amb l'associatiu. I penso que perquè aquí, sí, també me demanen de ser a l'Ajuntament, i no jo vull pas ser a l'Ajuntament, perquè jo vull passar com una titella i aixecar la mà quan no m'agrada d'aixecar la mà. Més aviat ser a l'interior de les associacions, fer avançar el que podria fer avançar, fins a on, no sé on. Amb, evidentment, amb l'ajuda i el suport de l'Ajuntament, més sense ser a l'interior, perquè a vegades uh, les opcions polítiques, els partits sí. polítics francès, no, no me convenen, doncs no puc, no puc doncs has optat per participar a la vida associativa de Sant sí. Sabrià mm. ja n'he parlat abans la xarxa sabrienenca mm. és la primera associació que crees mm. la crees tu? Sí, sí, hi ha uns companys després de l'elecció perquè eh, el senyor Buia ja tenia una associació meva no va ser possible perquè ell... Eh... Uh, vaig, donat vaig donar suport a um, al socialista codonès a l'època i ell no va suportar això i doncs em va fer mil miseris per uh, anar-hi les associacions catalanes, vaig deixar caure, vaig dir no, és impossible treballar amb aquest ajuntament i doncs vaig deixar caure i després quan va, ja venia les eleccions amb el del Pozó uns companys em van venir trobar i em van dir amb ell podràs treballar i tot això i fer associacions, has de recomençar i tot, bon, doncs vaig dir Bueno, espero que sí, eh? Me, bon, que el faci barrejar la política i l'associatiu, perquè si no, no podré. Si, si m'imposen una cosa, no podré, diré que no. I sempre ho he dit, eh? i si m'imposen encara una cosa, diré que no i, i, i quedarà així. Mm. I doncs bon, vaig llançar donc sense cap ajuda. Em vaig dir, primer ho fem així, sense cap ajuda de l'Ajuntament, per els mostrar que som capaços de donar cursos de català i tot això, amb companys i tot. I així es va muntar l'associació amb Miquel Cavallé, Robert Cutxà, jo, i amb uns companys que sabien parlar català i que volien donar cursos. I quants eh, drenys teniu no? Ara, a l'associació? Ara, uh, uh, l'associació, uh, per exemple, la xarxa, a uh, 60, 68, no sé, voilà. Mm -hmm. amb, uh, tots, és important, doncs? És molt important, sí, sí, molt important. I doncs uh, van... I, bàsicament, eh, cursos de català. Cursos de català, vam començar amb la metod de SHREM, també. He es... sí. descobert el mateix amb la, la metod de i uh, una metod, un poc l'ho dic, per la gent gran aquí, aquest mètode, perquè sempre et diuen, ah, vull venir a parlar, a xerar amb oh, tu, m'hi vull passar saber res de la gramàtica i tot això. És el que més interessa, sí. Aquest mètode els agrada molt, perquè passem un temps a xerar, també xerrem del temps passat, com es feia abans les coses, com vivien la gent abans. Això els interessa molt. I ets tu que fas el curs, que dirigeixes, ara, que coordines. Sí, sí, coordino el curs, però ara tinc també un professor que m'ajuda, perquè ara tenim tres, tres nivells de català doncs eh, jo faig l'iniciació sí, sempre i el, el professor d'Omnium ve a fer els dos nivells de, de català, perquè eh, amb els anys hem evolucionat i la gent sap més català i mm. sap escriure i tot. I quina gent ve la, a la xarxa sabrienenca? Uh, la xarxa sabrienenca... Gent del país o gent que s'han instal·lat aquí, sí, que es volen integrar? Tot, un poc de tot, doncs gent del país, que ve perquè el mètode Xerem els hi agrada, Gen de Gen que per exemple, catalans que han treballat temps a París i tot això que volen retorbar i lliur si donc és un mètode per retobar doncs, els seus arrels, parlar amb la gent. Tot això. I, I gent i gent i molta gent, molta gent que no són pas catalans, doncs, això sóc jo que me'n cuidi, perquè penso que tinc un punt esplit obert per a la meva feina que he fet sempre al contacte del turisme. Jo he pensat sempre que que era interessant de treballar amb el turisme. Al principi tota la gent va rebutxar això. Sí, els, ara els detenim, doncs cal fer-ho. I doncs per donar una imatge, una imatge del que és una catalana, per exemple, una persona oberta, que te pot explicar coses al seu país i tot i pots compartir amb, amb elles coses. I perquè jo penso que la gent ve aquí no només per se fer bronzar, però també ara, ara perquè ha evolucionat també el turisme, per descobrir un país, una cultura, una identitat. I fins i tot a la, la botiga... La gent sap que aquí és una catalana que treballa, mm -hmm. això ho, ho dic sempre. <laughs> una botiga de què? De, de vestits, de vestits que aquí és al Port de Sant Cebrià. fa molt de temps, que tot, fa, fa 30 anys que treballo al Port, doncs la gent fins i tot coneixi la gent que ve cada any i tot això, que ve a me trobar, que ve a me demanar quan fa mal temps, què podríem fer, quina festa hi ha ja, i tot això, veus? Jo mm -hmm. no només uh, cada dia cada dia sóc catalana i faig catalanisme. És a dir, és això per sí. mi fer el catalanisme, fer conèixer el meu país, la nostra història, com vivim aquí, quines festes hi ha interessants i tot, i venen a, a, a cercar això també. Hi ha una tradició en el catalanisme d'antiturisme, el turisme, la bèstia negra la bèstia del negre. país, sí, no? Sí, al principi sí, i uh, la bèstia negra, però en sí, un moment donat uh, quan és imposada la bèstia negra, el te de d'agafar i, i potser te de... de uh, com jo f... provo d'ho fer, de, de, de, de posar més endavant la gent que són aquí, els dic sempre, i si n'hi ha un que ve a la botiga a dir una cosa sobre els catalans, és ben rebut, imagina't, eh? les companyes <ríe> ja ho, ho saben, <ríe> diu, oh, aquest em va pelar, si sento alguna una, una cosa, de seguida els sí. hi explico el que és un català, perquè un dia una senyora va venir a la botiga i em va dir, oh, aquest país és brut i no sé què, i li dic, són la gent que són brutes, que, que, que, que tiren els papers al carrer i tot això, i m'he dit, no, no, són la gent d'aquí, ah, li dic, i com són la gent d'aquí? I bé, són els catalans, viuen en treus, són gent brutes i no sé què, salvats i Oix, la baixa d'Uva, la pobra noia. Crec que ella ja no tornarà a la botiga, però no fa res, això. M'has no me'n foti. Els, els, els amos perquè és sí. la meva botiga, treballo aquí, ho saben. Mm -hmm. També uh, sé atreure la gent. Sí. Però tampoc no cal, no, no cal perdre perquè, mm -hmm. perquè vols treballar i tenir més gent. No se no cal perdre. Mm -hmm. No cal oblidar d'on venim, que som i tot, i cada dia. Mide Pull sí. i Sanyes, has conservat l'energia. No et vaig conèixer quan tenies 15 anys, <laughs> la però t'imagino ben bé amb aquesta energia mateixa. La mateixa, no? la mateixa sí? sí. Fins i tot la meva filla sempre em diu no sé pas com ho fas, mamma. No podria fer tantes coses i sempre tenir uh, la mateixa energia. I, voilà, i... I no veus venir uh, una vida més plàcida, més tranquil·la, més reposada? Penses que continuarà sempre ah, no, no, a fons? Sí, a fons, sempre a fons. I amb els nets també els hi explicar coses i els aportar amb mi a fer coses. Eh, no sé, que ten... Però els fer passat també aquest sentiment, esperant que continuaran, que n'hi ha un que continuarà i a, a defensar també a, a aquesta identitat, aquesta cultura pròpia. Mm. A casa de la Sabrienenca, Mite Pull Sanyes, sóc aquí a Sant Sabrià, a casa seva. Gràcies, Mite, d'haver-me acollit aquí. Gràcies, espero que... Un dia de tramuntana forta. Sí, l'amiga de la, del país, perquè sempre aquí fa sol. És amb un cel blau i, sí. i les coses que veus lluny, tot ben destacat. I, I vas a passejar per la platja? A la platja? Sí. A la platja a l'estiu mai, mai. Perquè pff, és impossible, no, no. Jo hi vaig després de l'estiu i o a l'hivern també, perquè... M'agrada més sempre mirar cap a l'estany, perquè això és la meva infància. I tornes encara a l'estany? Ara fa temps que no he tornat, però és, és com una... Com un pelerinatge, diguem, mm. quan vaig a l'estany i tot el que m'ha ensenyat, el, el poc que m'ha ensenyat el meu pare, només en me les coses, me dient, mira, i te faràs el teu propi sentiment i tindràs la teua pròpia consciència. Això també, bon, així jo he pastingut, pas com te diré, quan dins una casa hi ha fan polític i tot això, tu rebes això i fes el mateix. Jo m'han deixat hi haure de triar i deixo, deixo la mateixa cosa als meus fills, els he deixat la possibilitat de triar, tenint tot el sentiment polític i tot això, però català no les he pas enviat a escola, els ha après jo a parlar i tot això, la meva filla ha fet estudis a Barcelona i tot, eh? però és, és ell que ha triat sola, mm -hmm. i el meu fill també, i el sentiment de fer part d'una cultura, de la compartir i d'una manera no forçada, diguem, lliure. El mot lliure és molt important a casa meva. Mite, gràcies. Gràcies a tu bon per haver vingut a ens trobar casa. Adeu. Memòria La nostra gent s'explica Berenguer Vallesté